ulipata mitihani mingi sana katika muda wa maisha yao umati wa kiyahudi kwa hivyo Mwenyezi Mungu anataja dondoo moja, moja moja katika hayo matatizo waliyoyapata na neema alizowapa hapa Mungu hapa leo anasema Mzingu wa ithadhna minthaqakum kumbukeni pale tulipochukua ahadi yenu nyinyi warafa'na fawqakum utur wakati tumeunyanyua juu yenu mlima wa tur Tukawambia khudhū mā ataynākum biquwwah uchukweni ujumbe tuliokupeni uchukweni hutuma tuliokutukeni uchukweni mwongozo tuliokuwajimesheni uchukweni ujumbe huo vikuwa kwa nguvu zote na juhudi zote kwa nguvu zote na bidii na juhudi wadhkurū mā fīnamkumbuke aliyomo moyakumbuke moyazingatie moyachanganue laalakum tattaqūn ili yeny mfikie kumwogopa Mwenyezi Mungu na kum... Muka hayo Nika kitabu cha Taurati kupitia mtume Musa thumma tawallaytu nyinyi nyinyi ndio mlio katika Taurati mbaadhi baada ya kukubali kwenu katika ni falau la fadhlu llahi alaykum si nyingi munyizimu na rahma, na rahama zake kwenu lakuntum min al khasirin moja kwa moja hasara hilo moja na jengine wala kad alamtum alladhina minkum fi sapti. munajua mmejua kabisa wazi wazi na kwamba kuna kati watu walio kwa mtihani pokuzuliwa kwa kuua samaki siku ya Jumatamosi. la dhina wale jamaa mbao, wale mpaka mwenu fisapti kwa kuua samaki siku jeuri yao hiyo faqulna lahum tukawaambia kunu qiradatan khasiin. vinyonge vitu mbili. Hiyo ndio adhabu ambayo alipata kutokana na jeuri na ukaidi uliofanyia Mwenyezi Mungu. Vitu mbili hivyo vikima hivyo fajanaha tukwavfanya nakala ni adhabu yao lima baina yadaiha ya kuwa kuwapakumbukumbu na tahadhari watu walio kuweko mbele yao wamakhalfahna watakokuja baada ya wao. Wa mawidha na ukuja bada yao. Wa iwe ni mawaidha ni maonyo lilmuttaqin kwa walio wa mcha Mungu la tatu, wa izqala Musa Kumbukeni pale aliposema Musa alayhi salam kwa kwa jamaa zake Inna Allaha yaamurukum an tasbahu baqara Mwenyezi Mungu ngombe ni kutokana na uhalifu uliofanyika kati yenu wa Yahudi watu walioaua watoto mayatima kwa ajili ya mali zao wakamoa mtoto yatima kwa ajili ya mali yake elafu ikawa mwaji akajificha katika jamii ili waweze kumjua nani mwaji mwezingu akawapa mtihani huu wampate ngombe ngombe huyo wamchinje wapate nyama ya ulimi wake ngombe huyo wampigine yule marehemu aliyokushauriwa atafufuka na ataeleza mwenyewe nani aliyemuua kwa hivyo ana sema Mwenyezi Musa alimwambia jamaa zake hivi Ele mmujwe mukhalifu wenu inna Allaha kakamenezangu yaamuru kum ankuambishaina nitadhabu mchinje ngombe wa hao ah Musa wa atatakhidhuna ivi sisi unatufanya wapuuzi watu wapenda kula tu sisi qala Musa najikinga na Mwenyezi najikinga kwa Mwenyezi Mungu na mimi na katika jumla ya watu wa jinga ambao wanafanya watu wa hai insha Allah ud'u rabbaka bas kwa Mola wako yubayyana atubainishie mahia ni umbe, gani kumchinja tukapata kumjua muhalifu wetu Kala Musa kambia انه يقول منزلي wanasema innaha la faridun, wa la thalika fa fa'luma Mwenyezi Mungu anasema ngombe mumpate ngombe simu zee sana simu changa sana niwa majikati wakati na kati basi hebu mtafuteni mmfanye hivyo mlivyoambiwa Qalu wakasema eh ud'u lana rabbaka tuombe Musa lana ma la gani ngombe huyo qaal akasema Musa innahu yaqul mwenyezi Mungu Ngombe mnayetakiwa mumchinje ngombe mwekundu faqi'u lawnaha munyokutikitia rangi yake yenyekufutia kabisa tasurun nabiri anawapendeza watazamaji qalu wajuaji hawa wakasema ud'u lana rabbaka tuombea Musa Musa na wako yubayyin lana atbayani shay ngombe gani hasa huyo atakayotfaa kutbayani shay muhalifu Inna ina al-baqara tashabaa laine ni mingi sana hapa chini. E, imetubabaisha ime sisi kula tunataka kufanya tutakosea. Lakini wazi wazi ina hakika sisi insha Allah apendapo mwenye Mungu al tutaongoka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hiyo ya kutangaika na kuruhusa zurura kwenda na kurudi lakini kwa ujuzi wake Mwenyezi Mungu kila wakiuliza anawajibu kila wakiuliza anawajibu lakini hawafiki lengo nasema inna inshaallah la hakika sisi akitaka Mwenyezi Mungu basi huyo Mtume صلى kama wasingelesema neno hili ya inna inshaallah la muhtadun basi waangalie hukua wakiuliza waka wakijibiwa wakauliza wakijibiwa mpaka يوم القيامة hapo kumjua alipoambiwa hivyo qal akasema Musa inna yaqulu hakika mnyezingo anasema inna baqaratul Ngombe, muombe mnayetakiwa mmchinje ili mweweza kufikia kumjua mualifu wenu ni ngombe ambaye si mdhalilishwaji wa kukupakiwa gari thuthiru al-ardha kwa kuchingua ari wala taskil hartha, wala kum mimea musallama tu ngombe aliokoka kabisa la shia tafia hamna ndani yake rangi yoyote nyingine isipokuwa hiyo rangi yakewekundu qalu wa kasema wayhudi alana ji tabil ama sasa wametwambia kweli fadhabuha wa kamtafuta ngombe na wakamchinja lakini Mwenyezi Mungu alisema kwa makadhu ya faalun kwa ugali ule uliowajibikia kumpata ngombe huyo bado kidogo washindwe washindwe usingaliofikia kabisa kusa ngombe huyo Mwenyezi aliwapa adabu hiyo ili wakose ile mirathi waliokuwa iliwasababishia kumua huyu mwanzao mtoto huyo yatima kwani Mwenyezi Mungu aliwaelekeza wapate ngombe huyo na ngombe huyu alikuwa naye mtoto mmoja vile vile naye ambaye baba yake, akaachiwa mama tu hakuachiwa kitu chochote kingine isipokuwa mama basi akaishi na mama yake mpaka ikafikia kuja kutokea kisa hichi lakini yule mama alipewa wasia ni kwamba endapo mimi nikafa mtoto wangu huyu akafika makamo basi mwamwambie aende katika mto fulani yani kijisitu chenye mto wa maji kijisitu chenye mto wa maji ambacho atakuwa akiishi muombe akila akike -aki -aki katika maeneo hayo akifika akimwona ngombe huyo basi atumie usemi huu bi ismaila wa Ibrahima wa Musa, illa ma ataitani kwa utukufu wa Ismaila na Ibrahim na Musa nataka uniti ufuate amri yangu. Ng'ombe atakuja wa chini yake na atamfuata kama ninapotaka. Akisha ng'ombe huyo wakamuuze lakini hiyo thamani atakayoiuza atakayoiuza ng'ombe huyo asitumie isipokuwa katika mambo ya khairi tu baina ya yeye na mama yake. Ng'ombe huyo alikuwa ni Yake. Mwenye Yake lakini halijazaa mpaka wakati huo. Mwenyezi Mungu wa Ta'ala alimwelekeza mjawa wake huyo kwamba watakuja watu, watu wantakini huyo. Wakaenda walipomkuta kijana huyo akamwambia tuuzie huyu ngombe, sasa shida naye kubwa. Lakini mama yake alimwambia kwamba ukitakapompata mteja yoyote usimbarikie kwa bei yote mtakayofatana mpaka ushauri akaenda akaambia mama ake, shapata, mteja na thamani kadhaa nenda lakini wakati kijana yule kwenye wateja wale akakutana na mtu akamuuliza wamekupatia kiasi gani wewe ngombe kiasi katha. Bebasi, usimu uze. Usimu uze kabisa mpaka Ufikie kiasi flaha na ma na mama kakaambia kabla ya kukubariki kwa yeyote basi lazima uje ukiniuliza mimi nikupe idhini ndio sasa ikawa anakwenda akirudia nakwenda akirudi na kijana huyo kula akifika kwa yule mtu aliyekojiani pale amemwambia usimuuze rudi kurudi mamako Ubeleze kwanza kwanza mimi nataka nimepata thamani hii ni kamuze. nikamuze bali kifika kwa ile mtu kumwambia usimuuze waambie kwamba mpaka onilipe munilipe mikando ya dhahabu itakayojaa ngozi ya ngombe huyu baada ya kuchinjwa na kuchunwa katika sura ya kiriba achunwe katika sura ya kiriba ngozi yake ishonwe ile kama aye kama alivyokuwa ijazo mikando ya dhahabu mpaka afiki kwa ngombe yale kasimama kama alivyokuwa kabla kuchinjwa hiyo ndiyo thamani ya ngombe huyo. na hiyo ndio mali alioiacha marehemu wa yule yatima aliuliwa kwa hivyo ndio maana hapa mwenyezi Mungu akasema fadhabahuha watamchinja ngombe lakini wamakadufaluna walikuwa bado kidogo washindwe kuweza kufanya hicho kitendo cha kumcheja ngombe huyo kutokana na ugali wake ukubwa athmani yake waiz qataltum nafsa mwenyezi anawaambia kumbukeni wakati mlipouua roho nyinyi fadara'tum fiha inywa yahudini ndiyo mwanzo wa kisa hicho kilichotangulia kutajwa lakini katika hii Qur'ane tametajwa mwisho kabla ya mwanzo lakini mwanzo wa kisa ni hivi Usan, hebuni, wa iza qataltum nausan hebu nikumbukeni kwa pale mpigo nafsi fa dara'tum fiha ndani ya nafsi hiyo na katika kumjua nani aliyewa wallahu mukhrijum ma kuntum na mwenyezi Mungu ni mwenye kumtoa yule ambaye mnamficha akaa kwa mwenyezi Mungu kwa wazi tayari kabisa kumdhihirisha yule ambaye mnamficha fakulna adribuhu tuliwambia Mpigeni huyo marehemu bibadhiha kwa baadhi ya nyama ya huyo ngombe mukampiga kafufuka akamtaja kwamba ni fulani na fulani ndio walioniwa walikuwa ni watoto wahami yake wawili kadhalika yuhyi Allahul mautaa wanfa huo ndivyo atakavyohoisha mwezingu waliokufa wayurikum ayatihi na atakuonesheni aya zake la'alakum ta'kulun atakuonesheni mwezingu miujiza yake ili Mwenyezi Mungu. Thumma qasat kisha nyoyo zenu. Baada ya yote, mikubwa mikubwa kama hiyo yote, hazikulainisha nyoyo zenu zikalainika katika taa na kumtii zenu ni ya nyoyo zenu ni kama mawe au ashaddu kaswa, au ni zaidi zenu kukavu, kukavu, kulikoni ya zenu kaku kavu kuliko ni hata mawe kwani nikasema hivyo wa inna min miongoni mwa mawe kuna mawe hupasuka yakachimbuka tani yake mchemchemo ya maji wa na miongoni mwa mawe lama yashaqaku fayakhruju minhu alma nakuna ambayo hupasukiana ikatoka mito ya maji na chem -chem. Chem -chem. wa minha alama yahbitu min khashyati llah na miongoni mwa mawe yako yanayoporomoka kwa kumuogopa mwenyezi Mungu wa mallahu amma ta'malu na mwenyezi Mungu si mwenye kabisa akashindwa na kujua mnayofanya nini afatatu sasa na mwelekeo Muhammad wa kumuliza na kumkatisha tamaa ya imani ya wayahudi Asa Mwenyezi Mungu afa tatumaona hiyo nyinyi akina Muhammad na watu wake mnata tamaa paka leo mnata tamaa tu ayu minukum kwamba wayahudi wataamini katika dini hino wa kadikana fariq minhum yasmauna kalam Allah haliakuwa wako walikuwa baadhi yao eh, wanayasikia maneno man, ya Mwenyezi Mungu thumma yuharrifunahu kisha wakabadilisha wakayapotosha mimbaadi ma aqaluhu baada koefahamu na hum yaalamun haliakuwa najua kwamba hivyo wanofanya hivyo wa idha laqul ladhina amanu na wa napokutana na walioamini qalu amanna husema sisi tumeamini wa khala ila na napokuwa peke yao wao kwa wao tu wayahudi husema atuhaddithunahum bima Allahu alaykum hulumiana ukambia nyinyi mzungumzia Muhammad yele katika na injili liwahajiyukum bihi inda rabbikum ile wako kushindeni kwa hoja mbele ya mola wenu. Afala taakuluna nyi hamna kili, hamtumia katika torati. Mwenyezi anaambia kwa mshangao kabisa. Awala hivi wao hawajui anna Allah yaalamu ma yusirruna ma kwa anajua anachoficha na wanatukithihirisha. Ah, lakini haki yao hivyo. Mwenyezi Mungu anasema ni haki wa hivyo. Wa kwa sababu miongoni mwao kuna watu mazumbukuku. Ummi mazumbukuku hawajui la yaalamuna min alkitaba. Hawajui chochote katika kitabu kwa Mwenyezi Mungu illa amaniye ispokua eh, dhannatu wa inhum illa yadhunun. Hawana walichonacho ispokua dhanna. Fawailu lillathina yaktubuna alkitaba basi ya kubwa na kali na nzito kutoka kwa Mwenyezi Mungu imeshaandaliwa kwa ajili ya wale watu ambao wanaandika vitabu kwa mikono yao thumma yakuluna hadha minendila. kisha wakatangaza kusema kwamba kwa na wanafanya hivyo walyashtaru bihi ili kujipatia mapato machache ya dunia fawailul lahum Adhabu kali na mzito Aisha athibitikia wao mema kutokana na makosa ya wandishi wa mikono yao maana kujiandikia maneno yaliokuwa sio wa wailul lahumna adhabu kali shathibikia wao nafsi tisiza mwenyezi Mungu mima yaksubun kutokana na yale wanayochukua watu hao kwa upotofu wao wanasema hasa mwenyezi Mungu wakalu wanasema upotofu hao wa kiyahudi Lantama sana naru illa ayyama mahduda Hautugusi sisi moto isiku tu ati kwamba zile siku chache ambazo wazazi wao katika siku 40 zilizokuwa Musa katika mikati ya muda wake qul waambie allahi allahu ivyo nyinyi mmeandikiana na Mwenyezi ahadi ya kwamba asikuti yenu motoni siku hizo iwe Mwenyezi amtakuluna tu Mwenyezi bala ukweli wa mambo nikiwamba man kasaba sayiatan yoyotemeni kuchuma madhambi wa bihi khati'atu madhambi yake wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun hawa ndio watu wa matoni wao ndani ya moto watabaki milele mwenyezi Mungu ya rambitokoe tuweke mbele na matubuo tuukoe tuweke mbele na mato huo kwa rehema zako na fadhila zako ya rabbul alamin walzina amanu na wale ambao wamemwamini mwenyezi Mungu wa amilu salihati na wakayfani mazuri ya taa, katika kutekeleza amri yake Mwenyezi na kwa epokalio akataza ulaiika ashabul jannatihim fiha khalido wa wa watu wa peponi wa ndani ya pepo watabaki milele Allahumma janna minhum Allahumma janna min tunakuomba ya rabbi utujalie miongoni mwa watu wa peponi wa idha khadhana mithaq bani surail Mwenyezi Mungu mtume wake akimwambia Kumbuka tulipotchukua ahadi ya Bani Israil tukawaambia la ta'budu illa Allah msiwe mkeabudu isipokuwa Mwenyezi Mungu wa bilwalidaini na wazazi wawili wili mtendee mema wa dhilqurba na jamaa zenu wa karibu na mayatima mtendee mema kwa na masikini za Mwenyezi Mungu mtendee mema waqulu lin husna na pia watu wa kawaida watu wa makamo yenu nao vizuri wa aqimu salata wa atu zakata mdumishe sala na mtoe zaka mkakubali hayo thumma tawallaytum illa qalilan kisha mkaenda kinyume na amri hizo isipokuwa wachache tu minkum ngongo neno mukazika mgongo moja kwa moja wa antum mu'ridun halikuwa nyinyi ni wenye ya epuka maamrisho ya Mwenyezi Mungu mkaepa mgongo na kuyapuuza kabisa maamrisho ya Mwenyezi wa iza akhadhna min kumbuka pale tulipochukua ahadi yenu la tasfikuna dima'akum kwamba msije mkauana uana ovyo kumwaga damu zenu wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum wala tumsihamishanham katika Thuma akaratum, hayo wa antum tashhadun mkiwa yenyu mashahidi baadhi yanju kwa nyingi. kila mmoja akawa juu ya mwanzake thumma antum kisha nyingi nyingi. haa ula, taktuluna mnaendelea na zenu min na, mna na hamisha baadhi yenu na majumba yao na miji yao tazahharuna alaihim bil ithmi wal -udwana. mna saidianana mna ndamana juu yao kwa kufanya mambo ya dhulma na wadui na mwisho wadui wenu wa iatukum usara akikujieni mtuteka aliyekushapurusha huko anakotoka ili kujihami akamlia kwenu ili kujihami tufaduhum nyinyi mtoza fidia na mtozamali wao muharramun alaikum kuwa hicho kitendo ni haramu juu yenu ikirajihu kuwatoa wa watu kueposha na nyumba yao kueposha na mali kuwatoza kodi wa mateka wanaokimbilia kwenu afatuaminu bibadhi alkitabu hivyo nyi mnaamini kwa baadhi tu ya vitabu vya Mwenyezi Mungu watakfuruna bibadhi na, na ngine mnazikufuria basi ikiwa huo ndio mtendo wenu ikiwa huo ndio mwendo wenu فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ YA ATAKO YAPATA MENYENYETENDA KITENDO HICHO na KITENDO HUO HAPANA MALIPO ATAKO YALIPWA ISIPOKO KHIZYU KHIZYU UNYONGE ATAPATWA NA UNYONGE HUYO HAYATI DUNYA KATIKA MAISHA DUNIA WA SIKU YA QIYAMA YURADDUNA ILA ASHADDI AL watarejeshwa kwenye adhabu nzito wamallahu bighafilin amma taamalon namo mwe mkijue kwamba Mwenyezi Mungu si mwenye kukugafilika si mwenye kukufeleka si Mwenyezi Mungu usikusahau kuyajua atakulipeni kinaga naga ndogo na kubwa chembe chembe atakulipeni Mwenyezi Mungu hao ndio ndio waliochukulia upotofu kwa kuacha uongoofu ishtarau alhayat adunya walastukwa za dunia bil akhirah wakaacha staree za akhirah zipanze fala yukhaffafu kwa hivyo hawatopunguzwi siku ya kiyama wala yunsarun wao hawatanushuriwa wallahu subhanahu wa ta'ala اللهم اجنا يا كريم بتذكيرك منتفعين ولكتابك ونبيك متبعين ولاطاعتك متمحين وتوفنا ربنا مسلمين برحمتك يا ارحم الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى